І, зупинившись над самим схилом, що сили загукали, «Кию! Кию! Це ми, хоривий боревой! Слава Богам, прибули вчасно!» Квіст тянувся, зупинився, в очах його напруження і біль, обличчя зблідло. «Братове, ну що там? Жива цвітанка!» «Жива княгиня наша! Де ж вона? Дома! Не хвилюйся! Ми допровадили її до самої твоєї хижі!» «З нею і либіть і рожана, і малушка!» бреніли радістю юнацькі голоси. Кий полегшено зітхнув. З його серця раптом скотився важкий тягар, що гнітив його із пам'ятної для нього купальської ночі. Зникли непевність, невідомість, у грудях забояло щастя. Дякую вам, братове, ви вдихнули в мене свіжі сили. Окрилений, ощасливлений, він знову рушив назустріч ворогові, що вже досягнув широкого рівного уступу під горою і там зупинився. Чорний вепр здавався зніченим і збентеженим, але сповненим нестримної люті. Перед усім він розумів, що потрапив у пастку, з якої важко вирватися, єдина надія на ернака та чи встигне. По-друге, його вразила ненадійність воїв, котрі за малим не переметнулись на бік ворога. А по-третє, зовсім прибила і пригнітила звістка про цвітанку. Раніше він хотів заволодіти нею, Зробити своєю жоною. Тепер же, коли йшлося про життя і про майбутнє, ця думка вмить вивіялася з голови. Натомість з'явилося непереборне бажання, щоб отроковиця не дісталася нікому, а найпаче Києві. Та звістка, що цвітанка жива і перебуває в оселі суперника наповнила його серце жагучою злістю. Вони глянули один одному в вічі, в одних полегкотіла радість, із других струменіла лють, і поволі почали сходитися. Щит у кожного на лівій руці, перед грудьми животом, спис, занесений для удару. Обидва ставили ноги взуті у легкі літні чоботи з м'якої телячої шкіри, на тверду землю міцно, щоб не схитнутися, не спіткнутися. Пильно зорили з-за щитів, пантруючи кожен рух супротивника. Обидва добре розуміли, найменша помилка може коштувати життя. Не можна сказати, що Київ почував себе спокійно. Хоча за плечима у нього стояло сильне військо, Хоча груди сповнювала радість від того, що знайшлася цвітанка, він у двобої не міг бути спокійним. Перед ним смертельний ворог, молодий і спритний, здатний завдати несподіваного невідворотного удару. Але він просто не думав про це. Вся його увага і воля, вся міць, руки, ніг, весь розум і досвід тепер зосередились на одному – перемогти їх розділяло лише кілька кроків і чорний вепр першим сильно ударив списом з його грудей вирвався рик гек загрім щит який відскочив у бік намагаючись з самого початку приголомшити супротивника чорний вепр знову пішов у наступ і завдав ще одного удару Цього разу він цілився в ноги, не прикриті щитом. Такий недарма пильно стежив за кожним його рухом. Він встиг підстрибнути. А коли спис загруз на довжину всього наконечника в землю, ударив по ньому ребром щита. Спис переламався, чорний вепр вихопив меча, його становище у раз різко ускладнилося бо важко було короткому мечу протистояти довгому рухливому списові. По горбах з обох боків долини пролунали радісні вигуки. «Киню, бий! Завдай рішучого удару! Князю, вперед! Не зволікай! Смерть чорному вепрові!»